Silah. dia ada soalan di depan okay, eh hey, sini first. dulu boleh? boleh, oh, not because lady first tapi yeah. siapa yang angkat tangan first Assalamualaikum, Assalamualaikum. saya Has, uh, Hasminatium binti Abdullah daripada Batu Pahat Johor yeah. saya ada kes satu mu'alaf dia orang Pening Bekerja di batu bharat eh, di Johor lah. lepas tu dia berkenalan dengan seorang pekerja Indonesia cleaner, uh, datang ke Malaysia atas per, ada permit lah. Tapi dia uh, hamba Allah ni Chinese dari Penang. Dia berminat masuk Islam sebab melalui orang wanita Indonesia ni lah. Dikenal dah 5 tahun. Jadi dia dalam masa PKP dia tanya tentang Islam dengan saya apa semua, dan dia masuk Islam. Syahadah, dah, syahadaan masuk Islam. Sekarang sudah hampir dua tahun. Dia berhasrat nak kahwin dengan perempuan ni. Masalah sekarang pihak isteri dia bila dia masuk Islam maksudnya dia bagi tempo dengan isteri dia tiga bulan gitu lah. So kalau dia fikir nak masuk Islam, isteri nak ikut ikutlah kan. Tapi isteri dia main tarik tali Depan 3 bulan nanti saya akan, tiba masa saya fikir saya nak masuk ke tak nak masuk, saya nanti saya akan fikirlah. Persoalan sekarang uh, pihak uh, lelaki ni dia nak masuk Islam. Tangguh punya tangguh punya tangguh, sebab PKP tu hari kan. Uh, dia nak, perempuan tu balik, nak balik sana pun susah. Jadi sekarang kita minta tolong pejabat agama macam mana selesai masalah tu. Perempuan, ya, isteri yang sah ni, isteri yang sah ni, siven ni aa macam tak nak cerai. Yang yang perempuan Indonesia ni desak yang lelaki nak kaksua kahwin sebab dia, dia janji. Ha. Jadi kita dah bawa ke pejabat gama setakat ni tak boleh selesai sebab dia orang luar. Ha. Jadi kita tak nak ada kemungkaran kan? Jadi kita kalau boleh macam mana nak selesai masalah ni? Nak bagi kahwin? Ha -ha. Bagi kahwin, boleh kahwin. Nak boleh kahwin? <laughs> Nikah dah iyalah bagi nikah hmm. <laughs> kahwin macam Melayu nikah Sarah <laughs> ok saya respon sikit eh? uh, macam ni saya sebut dari segi uh, fenomena isu-isu ini di peringkat berbagai peringkat satu kalau suami masuk Islam isteri tak masuk Islam berapa lama tempoh isteri tu boleh ikut dia sehingga dia dikira tak memerlukan akad yang baru akad yang baru ni maksud dia boleh remain kahwinan yang lepas itu sebagai dia anggap sah maksudnya kalau dia masuk islam tu tak payahlah nak pergi angkat semula kata, tak perlu. ok isu tu dulu okay. isu sebaliknya juga ada juga di barat, diorang tanya lebih hebat daripada tu, soalan. Kalau perempuan tu masuk Islam, berapa lama suami tu boleh tunggu? Kan? Untuk jawab dua-dua ni, saya nak sebut perbezaan dia, yang mungkin sebahagian kita tahu, tapi saya nak, nak sebut untuk kita faham. Pertama ialah, para ulama' Tidak timbul masalah jika lelaki itu masuk Islam. Laki itu masuk Islam. Isteri dia kemudian mengikut dia masuk Islam di dalam tempoh. Cuma kalau uh, uh, mereka bincang pula. Kalau sekiranya dia masuk Islam, isteri dia tak masuk isteri dia Kristian atau Yahudi selain daripada mazhab Syafi'i mazhab yang lain Mika Hanafi mereka membenarkan untuk terus suami isteri sebab ahlul kitab Sebab itu kita tengok ada yang kebanyakan Arab tu macam ya si Arafat lapoi isteri dia Kristian kita tak macam mana ha? Pakistan ramai lah pasal mereka boleh dan kita di pun fatwa yang sama orang kata tu ahli kitab dah ubah kitab. Memanglah kalau dia tak ubah kitab dia masuk Islamlah. Terpelah awal. Sebab dia memang Kristianlah. Allah menamakan Allah kata walmuhsanatun minalladheena utul kitab. Orang wanita-wanita yang menjaga kemaluan mereka di kalangan ahli kitab tu halal untuk kamu. Ahli kitab, Allah nama ahli kitab. Walaupun Allah kata ahli kitab itu menyerewing. Kan? tak tak apa saya saya nak sebut dulu Ish, uh, supaya sejap berapa lama mereka boleh duduk dalam tempoh tadi so mesti saya bagi tahu majoriti kata tadi tiga kali suci tetapi di sana ada pendapat pendapat ni disebut oleh al-imam ibnu qayyim dalam zadul ma'ad dan disokong oleh banyak para ulama terutamanya ulama-ulama zaman moden ini di Eropah dan dia kata perkahwinan itu terserah kepada tangan pihak yang masuk Islam tu. Kalau dia kata dia stop, stop. Tapi kalau dia kata kekal, dia kekal. Cuma nya dia tak berlaku persetubuhan apa, tapi kalau dia datang atas balik nanti masuk Islam kekal sebagai suami isteri. Saya tunjuk contoh yang lain. Case lebih ketara kalau dia dia perempuan lah. Bila dia masuk Islam, suami dia tak mau masuk Islam. Dalam mazhab Hanafi pun dia sebut, antara benda yang dia patut buat, dia kena pergi suami tu masuk Islam. Bukan senang zaman sekarang berbeza. Saya nak sebut, ada seorang tokoh besar, dia sebut Faisal Maulawi. Dia sebut benda ni. Uh, kita ambil fenomena katalah di UK, Europe. Mereka ni uh, macam... Romantik lah cinta-cinta ni Walaupun mak salih ni macam-macam ada kan Masa dulu janji Sehidup semati kan Forever sebagai suami isteri Tiba-tiba isteri dia ni Pergi-pergi jumpa orang Datang idea nak masuk Islam Dan nak masuk Islam Anak-anak ada Adakah satu mesej yang bagus Depan dia masuk Islam Dia belah tinggal seterusnya lelaki dia Lelaki dia cakap Where are you? Aku sekarang already Muslim Muslimah, aku tak ada balik pada kau dia akan terkejut jadi satu perasaan kebangkitan yang dahsyat pada dia ataupun macam mana jadi mereka kata yang pertama ialah bila dia masuk Islam perkara yang pertama bagi seorang Muslimah dia tak setelah dia mengucap masuk Islamlah, dia tak boleh bagi suami dia yang non-Muslim itu touch dia melakukan perstubuhan dengan dia tetapi itu tidak bermerti rumah tangga sudah terongkai dia maintain rumah tangga tu pada qaul jumhur sehingga tiga kali suci pada ibnu qayyim dia kata kalau dia masuk Islam perempuan tu lepas daripada tiga kali suci ataupun tiga kali haid dia buat keputusan aku dah tak mau dengan suami lama aku nak kahwin lain dia dah habis iddah dia boleh kahwin tapi kalau dia buat keputusan, aku nak tunggu lagi suami lama. Setahun boleh aku tunggu. Dua tahun boleh aku tunggu. Aku tak mau orang lain. Aku nak pujuk dia masuk Islam. Boleh. Bila dia tu masuk Islam, tak perlu angkat yang baru. Dia kata, pakai angkat yang lama. Terus jadi suami isteri. Ini pandangan bin Qaim. Majlis Fatwa Eropah ramai menyokong pandangan ni masyarakat Eropah dia ada masalah yang lain tu saya kata peka ma'alam ni kalau ustaz-ustaz Malaysia dengar ni saya kata oh teruk-teruk ni keluar mazhab ni keluar mazhab ni macam tu lah dia buat terkejut Johor saya tak tahu terkejut tu mana tapi kita kena ada flexible. kita kadang-kadang ustaz tu cakap dia senang lah dia dua rumah dia mak bapak ada Islam dia tak ada isu tu dia tak fikir orang yang ada masalah ni sedangkan khazanah Islam itu luas ulama-ulama yang ada ni macam saya kata tadi benda ni boleh dilihat pada angle yang berbeza. So dia ambil pendapat Nabi kata Aisyah, "Ma khuyyira bainal amrayn illa ikhtara Nabi tidak diberi pilihan antara dua benda melainkan dia pilih yang mudah. Dalam keadaan tu, bukan kaul mamat tepi jalan. Bukan kaul hak perempuan rambut apa tu yang masuk bila rakyat kala ni. Bukan kaul dia. <tusul> bukan pendapat dia tu. Ini pendapat para pukahak. Saja cerita Saya tak tahu nombor okay. Ini pendapat para pukahak. Kan? Para ulama dalam hal yang seperti ini, kita boleh pilih. So, dia ada peruang. Kalau dia nak kahwin, dia boleh kahwin. Dia, jadi, dia boleh kahwin lah. Pasal dia dah masuk Islam. Jadi dia tak boleh kahwin tu bukan hukum syarak tak boleh kahwin. Pejabat agama tak mau bagi kahwin sebab isu pengurus tak isu pentadbiran. Dari segi agama dia boleh kahwin. Dia ah, boleh, tapi boleh, kalau mai perlis kahwin. Boleh, <laughs> boleh, tapi dokumen, dokumen mesti ada. Kita kahwinkan ada orang US mai dia nak kahwin Kita kahwin. Cuma dia kena ambil keizinan ke, dia punya. Dak oh, siapa dia perempuan tu? Ha. Dia kena ambil keizin. Yang, yang mana yang nak kahwin tu peman yang masuk Islam siapa? Ah yang, ha, yang tak benarkan kahwin siapa tu? Siapa yang tak benarkan kahwin? Sebab ada ada uh, Oh bukan masalah isteri dia tadi. Ah ha, itu tak apa okey tak ada perasaan tak apa besarlah. Ha. Uh, had, haduk Islam dah tak ada perasaan pun ada yang tu tak apa it's okay itu bukan isu hukum syarab itu isu pentadbiran administration has nothing to do dengan mungkin di tempat berkenaan uh, pegawai berkenaan malas nak urus jadi tak apa macam tu lah uh, jadi kalau dia ada rajin sikit dia ikhtiarlah bagi orang kahwin tapi dia kata malas lah aku nak pergi file banyak kat Ha, macam itulah, kan? Tapi kalau dia berfikir nak pergi orang kahwin, dia akan cari jalan supaya orang kahwin. Dia sebenarnya, dia mengambil keizinan daripada kedutaan dia. Mengunggutkan ha, dia sehingga kedutaan dia bagi surat, dia boleh kahwin. Ha. Ya. Ya. Kedutaan dia sahkan. Kedutaan dia sahkan dokumen dia. Dia boleh ambil. Sebab, ada alasan juga satgi kahwin-kawin rupanya ada seorang lagi suami dari Indonesia ha macam tulah so dia nak kena sahkan dokumen ha nak pergi sana ke nak sahkan banyak caralah dia pergi kedutaan dia di sini ke kedutaan dia sah boleh Jadi kalau kalau gitu ya di sini di sini a orang Jawa si kan satgi pancar-pancar Jawa dia ya pergi sana tak nampak. Tak. dia kata dia susah dia susah dia, susah, dia tak mau nikahkan tak padat lah orang ni nak kahwin yang susah tu apa yang susah susah sikit orang tanya dia pasal kau kawan bagi kahwin come on lah orang dah masuk Islam you tolonglah dia you jawab lah dia kita bagi orang masuk Islam ramah sami hingak kat Penang we fight hmm. hmm, tak lawan tuan Hmm. Cukup dokumen, boleh Jangan pun dia mai saya dah, ni, dah dah cerai dah. Bila cerai, ada lah. Siapa saksi? Allah سبحانه و تعالى. Tahu dia kena dokumen. Ada soal tapi pasal Indonesia ni bagus. Tidak ada tapi kita pun tahu dokumen dia mudah dibuat. Ah uh, hari tu dia datang nama lain, betul <laughs> dia masuk pula nama baru. Tu masalah dia. So dokumen tu nak kena pada pihak sah. Bukan kata Indonesia kita sendiri CJ kita nak kena ada pihak yang sah kan? yang tu saya tak tahu. Yang tu pentadbiran Indonesia tu. Kalau kedutaan Indonesia kata you have to go back to our country, take the apa nama the original ni daripada tu. itu pentadbiran dah. Uh. Ha. Uh. Abang tanya Besok saya jadi duta Indonesia Saya tahu I <gulang> go Ok ada soalan Assalamualaikum Assalamualaikum Bolehkah faham ke ni Ni soalan-soalan Dua soalan yang tanya ni Saya welcome lah Ok Tapi Lebih kepada soal Pentadbiran tanya. Ha, Pentadbiran ni contohlah. tu lah. Pergi tempat ni dia bagi Tempat ni dia tak bagi Macam tu lah Ya. Untuk untuk pemasa. Assalamualaikum. Okey, kes ini contohlah, Cina ini belum Islam, dia di Pulau Pinang. Dia nak masuk Islam, kita nak bawa pi daftar. Pegawai cuti, dia kata esok mai. So kita nak bawa mai polis untuk daftar dalam hari itu boleh tak? Boleh. Pertama okay. macam ni. Masuk Islam ni bermula dia jadi Islam bukan dengan bermula dia daftar bermula dengan dia syah syahadah. Syuhud dia syahadah dulu. Jadi Islam. Pendaftaran ialah soal documentation saja. Untuk nak membolehkan dia ada surat dia sebagai orang Islam, dia nak kalau ada apa-apa tapi jangan kata you tak boleh masuk Islam lagi pegawai tak ada. Ada dulu. Syah Islam sekarang. Kalau telefon saya saya kata mengucap syahdu allahu illa Allah saya nak dengar. Mengucap syahadah. Masuk Islam dia. Tak payah tunggu. Dia tak masuk Islam lagi. Nak tunggu besok. Ustaz main ceramah nak masuk Islam. No, no. Immediately lagi masuk. Hari kalau dia mati lagi setengah jam. <coughs> oh, dia hanya. Bukan yang masuk Islam ofis <coughs> awal. Oh, no, no. Itu. Apa nama. Apa. Pentadbiran. Cuma kalau main masuk Islam. Di perleh. Daftar perleh tu. Dia dapat. Tebailah sikit. No. Satu soalan lagi. Bagaimana? Satu soalan lagi ya, ha? dia macam ni, malam ini dia nak kawin nomor dua. Betul di Pulau Pinang dia undang-undang dia kena ambil istri punya kan approval. Dengar cerita di polis tapi approval beli bawa main sini. <todoh> <todoh> <todoh> <todoh> Itu mak kawin dua. Dia saya nak cerita pasal poligami ni. Dia bukan kaitan dengan malas <SILENCIO> tu. Ha? Ah. Ha. Orang belah sini setuju ah poligami. Dia begini. satu kisah saya nak perbetul je kata ada satu Cina mau masuk Islam, jangan kata. Ada satu budak mau masuk Islam atau Kristian masuk Islam. Cina tak semestinya tak Islam. Cina lah bangsa. Bangsa ada yang Islam, ada yang tak Islam. Kalau seolah-olah Cina mahu masuk Islam, seolah Cina tu bukan Islam. Cina semua bukan Islam. No no no. Cina masuk Islam, orang Melayu selalu suka Islam. Cina tu dah masuk Islam bukankah? Buddha tu masuk Islam, tu pun tak ada agama dia masuk Islam. Cina bukan. Satu orang boleh jadi Cina, Muslim tapi dia Cina, satu orang Muslim dia orang Melayu dia, dia. tak ubah dia masuk. Cina masuk Islam tak mengubah Cina dia. Okey. Tak apa, saya tahu lah, maksud saya, saya faham. Cuma ni masa dah kahwin ni. Apa itu, apa? <laughs> <laughs> Sendiri mau bikin lah? <laughs> apa yang saya tunjukkan? Dia macam ni, di negeri, di negara ni, orang perempuan ni kuat sangat, perjuangan mereka ni. dia kata, bila nak kahwin Sebenarnya Syarat nak kahwin Tak perlu keizinan suami eh, Tak perlu keizinan isteri Bukan masuklah rukun nikah pun Kena isteri Keizinan Bapak Wali ada Mana Kepada kahwin jadi Isteri pula jadi wali <g seize> Mana boleh Cumanya Bila woman rights ni Dia pergi tuntut Dia kata nanti Kalau dia isteri tak tahu Menyebabkan Akan Apa Ah, berlaku harta berlaku salah guna harta tiba-tiba harta habis tiba-tiba pendapatan selama ni pun kerja tak ada isteri yang duit kerja dia pula nak ambil kahwin nak ambil duit mana itu isu dah tapi kita diperleh ni kita kata tak wajib mendapat ke izinan isteri pun kita check juga you pendapatan berapa kalau dia kata saya pendapatan saya seribu, itu saja seribu, misalnya anak berapa sekarang? tiga, tiga seribu setengah, tiga isteri seorang, cukup kah? tak berapa cukup sekarang ni kalau awak nak kahwin seorang lagi nak bayar macam mana kita tak halang dia kahwin tapi dalam kes yang seperti itu mungkin akan dimaklumkan pada isteri dia, kod isteri dia kata saya tak bersetuju sebab saya sendiri pun tak tak apaan Salamon ini? anak tak pergi pergi sekolah lah apa also isteri ada argument tapi bukan syarat isteri boleh bantarlah ataupun at least kita maklum pada isteri dia bahawa suami dia berkahwin supaya kalau isteri dia nak buat tuntutan supaya sebagian harta dia block untuk isteri dia takut berlaku kecoian pada isteri yang pertama tapi kalau mari satu orang dia tunjuk slip gaji dia RM10,000 isteri dia seorang anak seorang nampak tak kita tak nampak keraguan kahwin je lah ha? Ha, ok yang ni wanita yang terbaik <laughs> di dalam majlis ini. soalan dia ialah, kalau satu orang main offer kita kan dia kata cik saya nak kahwin dengan awak dan saya tak mampu nak kahwin awak nanti seteri saya bising lah ataupun nanti saya pun dapatan yang ngangam saya ni tak maulah duit saya punya gaji pun lebih lagi saya nak awak kawin dengan saya je ah. ya lah saya kawin nanti saya tak ada rumah nak tengok anak tak payah dia kata seminggu sekali pun tak apa seminggu sekali tak sempat sebulan sekali pun tak apa yang penting awak kahwin. Nanti awak tuntut saya di akhirat. Saya maafkan. Ha. Yang penting saya nak kahwin dengan awak ya. Ini telah menimbulkan perbincangan di kalangan para sarjana fukohak tadi. Kesimpulannya, saya punya, saya sebut, yang ini di, mereka sebut, benda ini sebagai misyar. Misyar nikah misian, misianis nikah macam biasa cuma isteri menarik balik ataupun isteri menggugurkan tanggungjawab kat atas suami the second one kerana dia berkenal lah kat lelaki tu tak ada lelaki lain ada rasa dia yang ni lah yang paling hati dia teringat sekalipun. dia nak kahwin juga kawan tu -kawan. Kawan, kawan tu tu okey ok boleh tak perkara macam-macam bincangan. Ada yang tawakuf maksud mereka uh, KIV nak bagi pandangan. Tapi saya menyebut supaya umumnya pandangan yang tak ada apa boleh. Kalaulah bukan suami yang paksa isteri. Isteri dengan relanya nak tarik. Sebab Saudah binti Zama'ah isteri Nabi dia telah bagi hari giliran dia dengan Nabi kepada Aisyah. Dia dah tua. Dia dah badan berisi. Dia rasa dia tak boleh nak layan Nabi untuk hari-hari penggiliran tu tak bolehlah dia macam tapi dia kata dia tak mau dia diceraikan daripada nabi tapi dia nak layan nabi tu dia dah tak tak larat lah. Dia kata tak apa hari dia dia bagi kat Aisyah, So dia apa? menggugurkan hak dia. Dia sendiri gugur. Nabi accept terima. So kalau kita ada orang eh laki kalau siapa tawar macam tu memang dia mahu lah. kan? Saya kahwin dengan awak, saya gaji ber banyak lah. rumah pun saya dah ada-ada. Balik mari rumah saya dia. Sebulan dua hari lah, sebulan 3 hari. Yang lain semua saya maafkan dunia akhirat. Kalau dibuat mencuri pun nanti kalau hukum faraid nanti kira dia dengan anak-anak dia tak tak dikira tu. Hukum faraid juga sama. Kalau sekiannya dia tak faraid juga saya tak mau. Nah, cuma ulama bincang. Kalau ada anak, dia bolehkah gugur untuk anak dia? Anak dia hak, anak dia harap. Anak dia dia tak gugurkan hak, nak, anak dia dapatlah. Tapi dia kata kalau saya pun tak mahu anak dah, saya pun dah. Misalnya, saya aktivis. Nak ada suami, ada rumah. Seri segala. Kalau ada kes yang seperti itu. Kalau kes ada, ok. Itu kalau tak masalah. Tapi kata dia gugurkan dia punya hak dia kan. Hmm. Kan? dia kata kena lebih kena adil kalau ha. sangat jauh mula lain apa bila timbul perbincangan kalau dia tarik balik persetujuan dia yang awal dia tarik balik persetujuan dia yang awal pertama dia kata dia nak balik hak dia yang dia telah gugurkan okah alif eqah ni bincang balik macam mana kalau dia dia gugur ha, kan kan ha. Mereka menyatakan bahawa sebagaimana mereka kata dia kena pegang janji-janji dia kerana almuslimun ala syurutih. Orang Islam dia atas syarat mereka. Dia. Tapi kalau dia gugur maka menjadi hak juga. Kalau suami dia mampu suami dia teruslah perkahwinan dia dapatlah hak. Tapi kalau dia tuntut semula hak, suami dia tak mampu dan tak mampu. Tak suami dia tak mampu. Sama ada suami dia meninggalkan dia mentalakkan dia dengan tidak menzalimi dia ataupun terus ke perkahwinan dia, kena bagi balik semua hak dia. Hmm. Tapi dia tak boleh salahkan, pasal dia janji, asalnya, kalau dia pergi tuntut di mahkamah pun, dia tak boleh menang. Sebab so, kalau dia, ada written document, tak tahulah mahkamah Malaysia lain lah. Ha, sebab tu kalau ada orang tawar macam ni, berseru dia tulis. You tulis dulu, saya nak tengok. Dia tulis, dia sign dulu ha. lah. Ya, itu dia budi-bicara hakim lah. Tapi kalau dia back kepada asal dalam enactment, kenalah lelaki tu. Hmm. Ha. Okey. Hmm. Tapi kalau dia memang betul-betul bersungguh-sungguh, katakanlah dia bersungguh-sungguh. Dia, dia tak bawa kes kamar-kamar. Tak ada cerita lah. Kemudian hari dia tuntut pada suami dia, Suami dia tak mampu. Suami dia cerai kan dia. Dia pun tak leh marah. Sebab suami dia kemampuan hari tu dah bagi tahu saya tak boleh. Tapi dia yang nak. Suami dia agree. Dia tak ada kata you zalim dia. dia tak boleh kata. Sebab suami dia kata banyak tu aja. Hmm? Ada yang berminat kan? Macam mana telah menjawab soalan ni? Ha kan. Kena cari dulu lah orang lelaki ya apa wanita yang seperti itu bagi saham naik di pasaran boleh lah. ada lagi soalan okay paham tak saya jawab ni mungkin saya punya soalan soalan last kot ha, okay. dua soalan je eh, dua soalan satu sudah ha, dua nak soalan. bagi satu orang lain satu lagi satu, soalan so lain. Okay, satu tak apa soalan ni bukan berkaitan dengan perkahwinan ha. Ah, ha, suara saya dah cemuh dekat pasal perkahwinan ni. Kawin lagi? Okey. Ni pasal peniagaan. Tak kawin lagi? Ah uh, insya-Allah dua minggu lagi. Ha, ah, okay. betul. <laughs> Jangan cemuh ya. <laughs> okey. Okay, okay? Okey. Okey, so, soalan-soalannya macam ni. Bab per peniagaan ni samalah mualaf ataupun orang Islam sendiri. Saya tanya bagi pihak dia orang sendirilah. Sebab perkara ini pernah berlaku saya tengok sendiri dalam beberapa bulan lepas. Orang Islam, okey dia berniaga dalam festival-festival keagamaan bukan Islam yang mana tempat tu dia buat di tapak di dalam kawasan rumah ibadat bukan Islam tu lah kan? dan, dia, dan dia bayar sewa kepada rumah ibadat tu Apakah, adakah di, dia dibolehkan sebab apa? Okay, kalau kata uh, dia, dia bayar sewa tu eh, kepada rumah ibadat tu yang bukan Islam tu ok Okey, saya jatuh. Tuan dan puan sekalian. Kita kena jelas daripada asas cara fikir kita. Di Malaysia ni kadang-kadang kita dikelirukan terutamanya oleh orang-orang politik. Kan? Dia cuba dia ada agenda lain dia bagi kita faham lain. Kalau kita ni sebelum saya jawab soalan, kalau kita tidak merayakan perayaan agama lain, bukan berarti kita bermusuh dengan dia kita tak rayakan, kita tak pergi raya Karena kita pun tak nak, tak suruh orang lain, you kena sambut idea fitri dengan kami, saya so, tak boleh seperti mana, kita pun kalau kita tak pergi merayakan diva Bali itu kita punya hak itu agama dia oh, awak ni ekstrim lah, orang diva Bali pun tak dia datang Itu Itu tak. itu, itu agama Bukan tanja bila saya tak datang di Bali Kalau saya jumpa dia, ke, dia punya jalan Pada hari lain Saya benci dia Saya tolak dia jatuh ke bawah Tak Hanya saya tak pergi majlis itu Di atas peraturan Peraturan yang ada Di dalam keugamaan Di atas border Di atas Apa nama Garis pemisah Di antara Iman dan syirik Kita tak pergi tapi apa yang sedang berlaku kadang-kadang dia cuba jadikan orang yang tak accept untuk raya bersama ni yang ni ni perkauman ha. atau yang ni ni tidak menerima kemajmukan bukan kita tak menerima kemajmukan kita menerima kemajmukan cuba kita tak merayakan itu cerita lain itu benda yang berbeza kita dalam agama kita diajar kita mengiktiraf kewujudan orang lain yang berbeza agama dengan kita dan hak untuk dia mengamalkan agama dia di dalam batas-batas peraturan yang ada. Mengiktiraf kewujudan tidak berarti mengiktiraf dia sebagai satu kebenaran. Saya mengiktiraf dia wujud. Bukan saya mengiktiraf dia benar. Kan? Dan apabila saya tak bersetuju Bukan bererti saya bermusuh dengan dia. Satang dalam konsep agama. Dalam, kalau orang tanya, agama yang benar Islam lah. Tanya orang Islam. Inna dinah inang Islam. Agama lain, agama yang sesat. Salah. Kufur. Tapi bukan bererti bahawasanya, oh kita nak kena ketuk kepala dia. Lepas tu kita tak boleh minum dengan dia. Tak boleh kerja sekali dengan dia. Kalau di, di, di jalan raya kita langgar kereta dia. Tak ada yang tu. Itu soal kepercayaan. Tu yang kata hukum hakam kepercayaan yang kita baik dengan dia tak bermus bermus bermusuhan bermusuhan itu hukum akan fekah tadi fekah kata tak boleh Kepercayaan cerita lain nah, ini kadang-kadang misalnya saya nak bagi contohlah like, extreme sikit satu orang dia kahwin dengan perempuan kita kan isteri kita dia tanya kita isteriku cantik tak siapa dia tanya pada mata kita tak cantik misalnya. Kita kata, "Hmm, tanya aku tak cantik Dia marah kita. "Awak hina isteri aku ah?" Ha? "Aku nampak cantik. Tak apalah kau nampak cantik, kau dah kahwin dengan dia, aku dah kahwin dengan orang lain. Kau pergi tanya pendapat aku buat apa, apa? Cantik kata." "Selama ni isteri kau cantik ke tak cantik, aku tak pernah kacau isteri kau dan aku ni kalau dia susah aku tolong. Cukup ya kau nak suruh tanya. Kau punya pendapat yang ikhlas. Cantik kata." Nak buat apa kau nak mendapat aku? Huh. Kau tanya agama kau, kufur kata. Kau tak tanya. Kalau kau tanya, aku cakap kufur lah. Faham Tapi itu bukan berarti aku langgar kereta kau. Kau main kerja, aku tak bagi. Kalau aku jadi pegawai, kau main minta bantuan, kau hak, berhak, aku tak bagi. Itu cerita lain. Ini kepercayaan tentang status agama itu di sisi Tuhan. Itu kita nak bagi clear dulu Golongan politik ni dia, Bila dia nak buat perayaan ramai-ramai ni Oh siapa yang tak nak ni Dia nak campur adukkan benda ni Ini soal kepercayaan Betapa ramai orang yang beraya senari Di Bali sekali ni sekali Tapi bertumbuk kat jalan Betapa ramai orang yang tak di Bali sekali Tapi kalau orang tu jatuh dia tolong Orang tu susah dia bantu Itu cerita lain Mari clear tu Kita tak ada ta'awun dalam kekufuran ini. Kalau ada majlis ritual agama lain, kalau dia buat di tempat itu, dengan kehadiran dan peniagaan kita, encourage orang untuk datang pada yang syirik, kita tak bolehlah. Memeriahkan lagi acara syirik itu. Tapi kalau tak, benda tu besar. Ramai orang meniaga di situ, peniagaan tu dia ada ke dia tak ada, memang boleh meniaga saja di situ. Tiba-tiba dia buat perayaan. Kita tak ada pun. Kita memang kedai kita pun kat situ. Ha, itu cerita lain. Tapi purposely, kedai itu, gerai itu dibuka untuk memeriahkan upacara kufur itu dan kita menyertainya. Supaya orang yang upacara kufur itu lebih meriah. Itu tidak boleh. Walaupun tidak kufur kita, tapi itu ia haram. Kerana kita seakan-akan menzahirkan dokongan kepada kekufuran. seakan walaupun kita tak kufur. Itu seakan seolah-olah tak dapat dibezakan antara kita dengan pengikut agama tu. Itu memenuhi maksud hadis Abu Daud, man tashabaha bi qaumin fa siapa yang menyumpahi satu kaum dia di kalangan mereka. Oh, betul kau ni bencilah kat dia orang semua. Aku tak cakap benci, apa, aku punya diri tak boleh pergi. Banyak lagi habis tu saya nak berniaga apa seorang orang macam tu dia tak pernah percaya masuk rezeki sikit. Rezeki Allah dia negara di tempat lain dia boleh berniaga elakkan hal itu it has nothing to do aku nak kacau majlis mereka ke ataupun aku lepas pada ni kalau jumpa dia orang kat jalan aku tak mengapa itu has not politician dia devils dia cuba kira oh ini ini kita mesti wujud dia dia punya agenda orang politik ni dia dulu idea ni orang politik rasanya bukan orang ugamo sebelum ni pun orang bukan Islam dengan cara dia orang Islam dengan cara dia tak ada bergaduh pun mari mereka kena buat perayaan bersama baru dapat diharmonikan awak selama ni bergaduh ke dia orang tak bagallah kemarin janji lain hari ini ubah lain tahu pun kecewa sebagainya tu <laughs> order kopi dapat teh boleh gagal lagi ini order teh memang dapat teh dalam tu ada cicak <laughs> cicar dengan semua sekali <laughs> lagi soalan, ya? satu lagi soalan last ha. ni faham ke saya dok jawab ni ha? okah okay ha? sorry lah saya kalau kasar sikit saya orang utara cakap macam tu ha. okah okay ni Hah? Okey ha. Okey. Ha. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Naenilin daripada Kelantan. Saya nak tanya tentang hukum hutang dengan orang bukan Islam. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Hutang dengan orang yang bukan Islam wajib dibayar. Wajib dibayar. ataupun dia dah sudah peluk Islam sama janji hutang mesti dibayar dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wajalla dia tahu hutang janji wa aufu bil ahd dan tunaikalah janji nabi janji dengan quraish quraish yang memerangi nabi dalam perjanjian hudaibiyah janji nabi tak mungkir janji itu. walaupun kadang-kadang hati sehingga menyebabkan orang yang nak mai masuk Islam di Mekah di Madinah tu terganggu. Dia kata tak boleh. Tapi oleh kerana itu perjanjian, patuh pada janji. Once kita janji, kita patuhi janji itu. Kita bila berhutang, bereti uh, kita janji nak bayar. Kalau tidak dia pun tak bagi kita hutang. Kalau kita tak baik ni, mungkin dia akan kata diri kita, kita kata besok dia bukan boleh tuntut pahala kita dia masuk neraka. Pertama kita tak tahu lagi dia masuk neraka atau tak Melainkan dia tu Telah sampai kepada dia ajaran Islam yang sebenar Dia tolak baru dia masuk neraka so, Kita tak kata orang bukan Islam uh, Masuk syurga Tapi kalau orang tu Dia tak sampai ajaran agama kat dia Tak ada siapa terang kat dia Allah kata Wa mu hatta Kami tak akan mengazab sehingga kami datangkan Rasul Huh? Jadi Tuhan tak akan azab. Kalau mak bapak kita mati tu dulu, tak ada siapa nobody told him, oh told her the, the the real religion. Bukan sekadar bagi tahu Islam bagus, cik. Ah, itu ujub barang. Maksud dengan argument sehingga dia akal dia tak boleh ke lagi kata melainkan inilah agama Tuhan. Dia tak ada siapa bagi tahu. Orang yang tak bagi tahu tu yang berdosa macam kita ada pergi jumpa kawan kita bukan Islam kan semua kita ajak dia makan suka belanja kita Islam kita tak tahu, kita berusaha Allah lebih tahu kita tak tahu kita mungkin kata tak ada siapa sampai kan mungkin ada orang bagi tahu dia ada pun dia dah lalui kalau Allah sebab tu sebab tu kita buat bini kita jangan takut Allah ni maha adil dia lebih kesian pada hamba dia lebih daripada kita dia tahu kalau hamba dia Mungkin hamba dia yang ni memang telah tahu bahawa agama benar. Kadang-kadang orang beritahu sikit je, tapi Allah jadikan dia memang faham Islam benar. Tapi dia tak mau usah. Sebab dia rasa kepentingan dia ke apa. Dia jawab dengan tuan. Hutang kena bayar. Hmm. Eh, hey, apa khabar tu? Ha, ha, Ha ha ha. ya. Yeah. Okay, terima kasih. Kalau dalam majlis itu ada dua bahagian. Satu bahagian yang tak ada kaitan dengan agama. Kadar, tak ada kepercayaan apa himpun makan sembak. bahagian tu kita hadir lah, ataupun kita boleh ada kanan tak ada kepercayaan, tapi apabila dia datang kepada kepercayaan contoh makan satu benda makan apa tu? misang kalau sekadar makan saja, tak ada apa lah makanan, tapi apabila dia datang dengan makan ini, akan mendatangkan kemakmuran dan rezeki itu kepercayaan eh intiqat itu boleh membawa pada syirik ah ha. ha. jadi pakat buat belaka yang Melayu ni pun buat sebab yang yang masuk Islam ni dia kata it's okay tak ada apa-apa dia kata tak percaya apa saya pernah tengok satu budak Melayu dia, dia kata kita niat supaya kita murah rezeki saya kata jangan you juta duit tak boleh Bukan saja tak boleh insang tu. Satu orang datang kepada Nabi kata, Ya Rasulullah, Bi Allah wa Bi Masyid. Wahai Rasulullah, Dengan apa yang Allah kendaki dan engkau kendaki. Nabi kata, Aja'al tani lillahi nida, Kau jadikan aku sekutu Tuhan. Qul Bi Allah wa ahdah, Katakanlah apa saja yang Allah kendaki. Kata apa yang Allah kendaki saja Tu Nabi. Hatta diri dia. Sebab tu kita tak panggil sekarang ni, kita tak panggil, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Kita tak panggil itu. Kita, ya Allah tolong aku dengan berkat Rasulullah sebahagian yang membenarkan Tawasul. Khilaf dalam hal itu. Cikgu-cerita -cerita lain. Tapi awak panggil Rasul supaya tolong, apa beza awak panggil, oh Jesus help me. Sekarang ni ya Rasulullah, tolonglah aku sembuhkan. Apa ni? Oh Jesus help me. Sama lah saya kata ada satu majlis satu orang tarikat apa dia kata kena wali-wali ni diberi kuasa oleh Tuhan kalau macam tu tak ada masalah orang panggil Jesus boleh tak orang panggil oh Jesus Admi orang tak boleh tu Kristian punya Jesus tu Rasul ini wali je kalau wali kau boleh panggil Jesus tu kau panggil apa tujuan kedatangan Nabi Muhammad orang <laughs> Mana abduhum illa liyukaribuna ilallahizulfa. Kata mereka kami bukan sembah berhala tu. Kami hanya nak bagi dia orang ke dekatkan kami dengan Allah Taala saja. Tapi Al Quran datang mencegah mereka. Kalau kata itu jawapan mereka. Semua nas Quran kita baca perjuangan Quran ialah membuang syirik dari kepala kita sehingga kita mendaulatkan Allah sahaja di dalam hidup kita. dan ini saya harap mudah-mudahan saudara-saudara baru kita janganlah terpengaruh dengan benda-benda ni semua lari daripada macam-macam panggilan tu, mari panggil banyak sekarang ni tak dan baru ni saya ada kisah dengan tarikat mana dia kata kalau orang panggil, ya Allah itu tak sopan macam kita pergi jumpa raja tu, kena melalui dia punya setiap usaha dia semua di sini dia boleh kita panggil dia, dia kata kita nak buat keperluan tentang tarikat dah. Dia kata. Jadi siapa kata Rabbana Atina Fidunia tak bagus. Patut wahai wali. Mintalah pada Allah. Supaya, kena minta kat wali tu. Itu ha, sin. Ha. Macam Ramon Katolik. Yang menariknya, Josh Bush dengan uh, Tony Blair pun sin juga. Ha. Tarikat tu. <laughs> jalan raya, kerja raya, ada air jadi yang penjaga air tu mengambil ini, kenapa? Tidak -tidak kalau itu, macam tu tak ada agama lah dalam dunia ni yang tak salah <tidak> yang salah, <tidak> semua betul Dia kata, ya ayah Nabi Melayu minta izin ambil air, untuk Maya, ambil sembahyang <tidak> kalau tak minta izin macam perompak, oh. tanpa izin ada saya pernah dengar itu saya pernah berbicara, tapi semua kata hmm, betul-betul kan ambil apa semua kan lah. Itu yang saya kata dulu ni minta minta pada pokok. Pasal apa pokok? Hamba Allah yang tak berdosa. Kalau minta pada wali, wali hamba wali dah matilah, duduk dalam kubur kita boleh minta kepada dia sebab dia kata wali ni dekat Allah tak ada dosa apa. Yalah semua manusia berdosa tapi tak apalah dia punya da'wah. So kita minta uh, wali, wali tolong kita. Pasal apa? Wali ni walaupun dah mati dia tapi hakikatnya dia hidup di sisi Allah. Saya tanya dia Pokok ni hidup pokok. Betasbih bertahmid kepada Allah Taala. Nabi buat dah letak pokok dekat kubur. Boleh dah wahai pokok, tolonglah beri rezeki kan kau. Tu wahai pokok, tolong boleh tak? Oh dia kata pokok tak boleh. Pasal pokok tak boleh? Tadi mati, mayat boleh? Oh dia kata, mayat minta pada Allah. Pokok minta pada Allah lah juga. Ah kalau pokok boleh nanti lembu pun boleh. Pasal lembu pun makhluk Tuhan juga. Lembu pun bertasbih juga. Betul tak? Kalau macam tu, sembah lembu tu okey lah. Ha? Ini semua karut ha? Ya, melakukan. Okey tak apa. Isunya tadi, kita nak kena identify lah majlis-majlis ni tadi. Majlis mana yang saya sendiri, saya hadir majlis. pasal saya dikelirukan oleh orang, -orang tu lah sebahagian dia orang kata tak tahulah doktor prof doktor riduan kata eh, ini ada saya tanya ni ada kepercayaan tak ada kepercayaan apa dia kata dia punya naga ni suku-suka ya. ha. bila dia kata suku-suka sebab waktu kita, kita kata oh ya habis tu dia tarian dance only kan kita dance okay. ya kita kan tapi kalau macam tadi kena naga tu mari di depan pintu dia baru rezeki main contohnya kalau kepercayaan macam tu itu ada kepercayaan Ha? Terik ajina. Ha. Nabi kata man alaqo faqat asyraq. Siapa yang gantung, gantung. Ambil ni, gantungkan. Tangkalah maka syirik. Sebab apa? Dia percaya penyebab. Yang ni. Kalau gantung boleh jadi syirik. Kalau percaya naga tu boleh bawa mari rezeki, syirik tak? Membulatkan kepercayaan pada Allah azza wajalla sebab tu tak tak tahu lah saya jawab ni based on nanti kalau orang dengar video ni dia kata saya dah putuskan saya based pada apa yang tak tadi kata tadi lah kalau itu ada unsur kepercayaan tak boleh kalau tak ada unsur kepercayaan saya tak tahu lah mungkin makan malam tu tak ada kepercayaan apa kot family kot ada ha? makan besar makan besar tak ada kot ha? ha? gathering je kot kan? ya. Yeah. Oh. prosperity. 11. Uh. Kalau dia ganti dengan durian okeylah. <laughs> <laughs> Tapi durian hak <yang> mahal ya. lah. <laughs> Ya, sebab itulah. Tapi orang yang dah ada latar ni lah yang nak kena educate Melayu-Melayu ni. Pasal Melayu ni dia tak tahu apa. Dia kira dah makan, dia pergi lah kan. <laughs> so kita pun tak tahu kan. So kena educate kita. Kan? Unless kalau dia dah has nothing. Tak ada lagi lah apa-apa kepercayaan. Makan je. So maybe kita boleh buat the same one Tapi kita eh, ubahlah Janganlah ganti Gantilah benda-benda yang boleh membawa kepercayaan Okay Ini beza Wishing Orang tak bererti kita Support agama tu Di dalam kaedah umum Ialah Wa fa idha hayitum bi tahiyatin fa bi ahsani minha aw rudduha. Apa bila kamu diberikan satu greeting. So kamu jawab balik lebih baik daripada greeting itu ataupun sama tara dengan dia. So kalau kita ada saudara bukan kita ada kawan bukan muslim. Hari Kristian ke apa? hari raya dulu dia bagi beritahu kita selamat hari raya dia hantar so kita nak balas dia selamat hari raya bukan raya dia mari hari hari Christmas dia kita sebut benda yang tak ada tentang syirik apalah selamat hari selamat hari, datang, selamat hari happy day yang itulah sebagai balas dengan maksud dia happy lah hari itu bukan suruh dia pergi gereja duduk sembah itu kita tak ada tapi kalau kita pergi tambah sebut nama Tuhan dia itu tak boleh Mungkin kita kata have a great day or a good day apa whatever. kita kata kat dia. Sebagai tanda, dia kata taklah. Kita ni hambar. Dulu dia ucap kat kita. Hari dia, kita tak kata apa-apa kat dia. It's not good ethic. Kan? Akhlak yang baik. So, kita respon dengan kadar tu lah. Jangan kita pula pergi masuk ni pergi. Itu yang salahnya. Kita balas yang setara. Tapi kalau tak ada kepentingan, dia pun tak pernah ucap kita. Dia pun tak rasa hati Pak, untuk kita. Kita cari dia nak ucap. Saya tak nampak keperluan lah. Kita ucap tu sebagai nak tunjukkan satu etik yang baik, akhlak yang baik Islam. Menghormati awak. Awak buat baik dengan saya, saya buat baik balik dengan awak. Tapi kalau tak ada kepentingan. Sebab tu, kehadiran dalam majlis-majlis syirik seperti itu juga. Macam tu juga. Ada pemimpin tanya. Saya dulu uh, pendapat tuan guru ni Aziz dia dia orang berpengetahuan, ben. mungkin dia saja nak tak, nak tengok pandangan berbeza dia pernah call saya boleh tanya apa dia punya sesuatu yang mesti ada dia tanya pendapat yang sama tentang hadir ni masa tu dia ada pandangan dan saya pun pandangannya tak jauh dengan pandangan saya saya pun sebutlah mungkin dia saja nak tahu orang dia punya pandangan dan ramai juga orang meminta menteri untuk umpamanya dia tanya ada majlis ugama, dia boleh hadir Kita terkata, awak hadir sebagai apa? Kalau saya hadir bukan nak menguatkan majlis tu, saya hadir sebagai pemimpin, yang mana saya berkuasa ke atas mereka, bagi koman pada mereka, saya hadir untuk memberitahu, ini hari kamu, jaga keamanan, jaga apa, kamu rakyat saya, kamu mendapati teh hak, it's okay lah. Taklah kita sendiri pi cucuh, litar tu nak bagi masak tu, tanda masak beras makamu. Dia pergi buat, patutnya dia pergi dengan izah dia sebagai pemimpin. Macam polis pergi hadir kawal perayaan kaum lain, polis muslim. Tak apa, dia bukan hadir untuk membesarkan majlis itu. Dia hadir bertugas kerana keamanan mesti dijaga. Nurse yang hadir, doktor yang hadir, walaupun mereka buat perayaan dengan mereka, rights mereka as a citizen untuk mendapatkan kesihatan dan elakkan kalau jatuh penyakit, sakit untuk mendapatkan rawatan ada dalam negara, kita pergi etat tiket itu. Tapi kalau kita tak ada pasal-pasal, orang tak pergi kita pun pergi sama nak panjat apa, tangga tu kan? Kau pasal apa? Dia kata, tu tengok polis pun ada, muslim, dia datang kerja lain, kau datang kerja apa? <Guru <guru itu masalahnya. Orang datang kerja lain, kau datang kerja apa? So, kita bukan tanda kita benci dia. Lain daripada majlis perayaan tu, kita kawan, kita makan sekali, boleh makan keperlaikan. Kita bercakap soal kepercayaan. Belief, creed, faith. So, ini ada perbedaan. So, hopefully kita mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ada Lebih masa, tiga minit. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan uh, terima kasih kepada semua cuma saya nak sebut sikit lah. last saya tak tahu uh, platform yang sesuai kadang-kadang saya dah sebutkan orang Perleh saudara tuan-tuan masih ingat cerita tiga orang kanak-kanak yang masuk Islam di Perleh yang jadi isu betul kan tiga orang kanak-kanak ni kita pun tak tahu mereka di mana mereka ni dah masuk Islam kita tak ada maklumat dia balik kepada mak dia kita tak kata apa itu mak dia tapi at least kita nak tahulah juga dia punya perkembangan dia apa kita tak tahu sedangkan kita tahu anak-anak ni ada yang hafal Quran yang menang tapi kita tak tahu dan kita tak dibenarkan Amir tahu Ya, saya cerita dia punya keadaan negara kita. Saya tak okey. Uh, mufti dan juga MAIP disaman. Disaman dan kita kena ke mahkamah kes ni. Uh, kita ambil lawyer apa semua untuk fight. Tiga orang ni saya nak cerita. Ni eh, pasal cerita penaya dah habis saya cerita. <laughs> saya tak kisah apa ni pun boleh. Tiga orang ni dia bukan orang pelih. Semua semua tahu. Mereka macam kes tadi Mereka adalah orang duduk di Kedah Kerana mereka mendapat berita bahawa senyum, Nak masuk Islam pergi ke pergelih Dia senang daftar Bapa dia yang bawa dia sendiri Nak masuk Islam Bapa dia bawa Kita bapa dia bawa Tak adalah kita nak cek IC uh, mak kamu apa semua Bapa dia yang anak saya masuk Kita bagi masuk Islam Kita daftar Bukan kita daftar di di pendaftaran negara. Kita daftar di dalam buku pendaftaran. Jabatan Agama. Ni. Geng-geng yang lawan kita. Lawyer-lawyer Habi Singa itu tu. Termasuk Pini yang ada tiga orang tu. Dia nak suruh kita buang pendaftaran kita tu. Apa you punya bisnes pendaftaran buku kami? Hapuskan pendaftaran tu. Tu tengok. Ini Muslim country. saya bukan perkauman tapi cara isu tu dimainkan padahal kalau dia pergi ke pendaftaran negara tengok nama budak di dia poto itu cerita lain itu dengar tapi bendata pejabat kami kami daftar ada okey isu ni kemudian budak ni diambil kita pun tak ada daripada awal kita memang bagi pasal mak dia pasal bapak dia duduk di dalam sekarang bapak dia dah keluar alhamdulillahlah kita usaha orang dia pun bantu bapa dia apa yang boleh Bapa dia tak keluar dia nak cari anak-anak kita pun tak ada isu tapi at least kan saya rasa masyarakat Islam lepas kes tu berlaku kes tu mereka yang pelih kita bukan kenal dia kita hanya bagi dia masuk Islam dan dia memanglah bawa Islam kita bagi bantuan pendidikan duit untuk dia boleh sambung belajar pergi. kita bagi semua bukan pun anak pelih Bukan pun ada kaitan dengan Perlis. Lepas tu balik ke Kedah, menjadi isu, istazah tu nak diancam bunuh lah apa semua. Nobody protect her. Sehingga tu dia terpaksa dalam ketakutan itu, dia bawa balik budak ni ke Perlis. Dia bawa ke ketakutan untuk kita tengok kes ni. Lepas tu, dia orang ambil balik ke sana. Kita tak ada apa lah mak dia, tapi macam tu kita boleh tahu satu orang dah masuk Islam apa dia ada sekarang kita tak tahu anak tu di mana Islam ke dia polis mayang lagi ke dia adakah hak dia wishes of child apa dia hak dia so saya ini saya sebut di disinilah PMT tak payahlah potong ini tapi saya nak makluman kepada sini sajalah jadi supaya kita tahu bahawasanya kita kena tolong antara satu sama lain dalam nak bawa agama this is our country Muslim country it's not easy padahal bukan ada kacau siapa pun yang duka cita tu ada yang Muslim-Muslim ni pergi sokong Rahmatali Alamin sokong Rahmatali Alamin orang nak masuk Islam jadi bayar salah guna kataan so whatever saya nak maklumkan hal ni supaya kita tahu bahawasanya usaha untuk mempertahankan semua orang masuk Islam, dulu kisah Natrah Natrah tu dengan dia balik kepada family dia dua-dua family dia satu Melayu dan Singapura, semua paket bangkit tiga orang ni bukan seperti Natrah tiga orang ni hafal Quran menazan tiga orang ni dia bagaimana kita, kita tak kata hilang apa ada kat mak dia lah kita faham kan kat mak dia lah tapi kita tak tahu keadaan dia adakah telah masih dengan dengan mak dia dah dibawa keluar negara tak kita tak tahu hmm? so kita kena tolong nolong untuk membantu orang, -orang yang masuk Islam ni mudah-mudahan Sekian terima kasih banyak dan pengunju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh